Gott folk! Då säger vi välkomna till Adam och Adams podcast. Det är jag som är Adam. Och det är jag som är Adam. Och det är det som är det fina med det hela: att vi båda heter Adam. det är också därför det blev just vi som gjorde den här podcasten kan man väl säga. Det var våra namn som förde oss samman. Ja, precis. För vi såg att vi hade något gemensamt i det att vi båda. Heter Adam. Jag undrar vad... Jag undrar om våra föräldrar är lika. Det, det, det skulle kunna vara så. Att de, Hur är dina föräldrar? Mina föräldrar är... Jag har en mamma och en pappa. De, mm. är, de är gifta. Ja, mina vad. Okej. Okay. Ganska lika där. Mina föräldrar var gifta väldigt länge. Och... Min... Pappa heter Per, min mamma heter Ingrid. De är snälla människor. Min pappa är ganska upptagen med saker, men inte, inte särskilt frånvarande för det. Och min mamma, hon är också upptagen. Ja. Sa du snygg? Snus, snus, sa jag. Jag sa att du lade in en snus. Ja, ja. Får man får man smaka lite på snuset? Det är klart du får smaka snus. Okej okay, eh, Det känns skönt att ha lite konstant nikotin det, det, det kan vara så att man Man, är väl, man kanske är sig själv mer då eh, Men nu har jag berättat om mina föräldrar Väldigt kort Hur Dana är dina föräldrar? Ja, mina föräldrar är också väldigt snälla Min mamma heter Marie, Min pappa heter Johan Och ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga riktigt om dem De Ja, de är mina föräldrar, helt jag är säker att jag ska säga. Ja, det finns inte mycket mer att säga. faktiskt. Nej, Jag, jag, jag, jag är nöjd med dem. Mm. Du, du vill inte byta? Nej, nej, jag. jag var några bra föräldrar faktiskt. Ja. Så de verkar ju. Ja, vi verkar ju ha. Ungefär samma föräldrar kan man säga. <laughs> det kanske är så. Ja, nej, nästan samma. Ja, det var. Vi skulle väl, vi ska väl berätta hur vi kom på det här. Det finns inte mycket att berätta. Vi satt med eh, Bella och Amanda, som, eh, som är två tjejer som också skriver för eh, tidningen Inge Sund Times, som jag och Adam eh, jobbar med. Jag är eh, chefredaktör, och eh, vad sysslar du med? Adam? Nöje och media det kan man väl säga. Det, det är inte riktigt. Man känner, det är inte riktigt klart den där. Nej, det är liksom. Jag har inte riktigt hittat mitt, min grej. Nej. Men. Det är, men det blir väl något sånt? Det är underarbete. Ja, men alltså det är svårt att välja något här man, man vill ju skriva om lite allt möjligt när man, väl, när man känner för liksom. När man blir inspirerad så vill man liksom... Det är jobbigt att ha en att ha en bestämd titel. För då, skulle du vilja skriva om fotboll så kan du inte göra det om du har bestämt att du ska hålla på med väder. Precis. Men vi kommer ju ha den här podcasten i alla fall. Det här kan vi prata om... Vad Här kan man säga vad man vill. Här... Det, det känns skönt Här är jag inte redaktör längre. Här kan jag liksom. Här ballar det ur. Här ballade ur. Och vi får väl se med namnet Adam och Adam Jag tycker att det är ganska. Personligen tycker jag att det är kul. Det, det, jag tycker det är jättebra. Faktiskt. Och sen äh... kanske det inte alltid är bara vi heller, utan vi får ju se om. Kanske vi bjuder in någon gäst. Gäster. Vi har Gustav som sysslar med nyheter på tidningen och han. Aha, det känns som att han är en hejare på att prata Också ja, han, skulle, han skulle vara bra att ha tror jag Ibland mm. kan Att hela ha, tiden. Lite, ha, ha lite input från någon mm. Och så intressanta gäster Kommer du på någon spontant Som du skulle vilja prata med Oj då. Kan du tänka dig att sätta Göran här Det, det, ja, men det, det måste vi Han ska hit helt enkelt han ska, ja. han... Göran Nilsson vi skulle bara... man, man är lite nyfiken på honom Han ja, skulle vilja ha hans livshistoria han, kan, ja, han är ju en sån som verkligen kan berätta sin livshistoria också. Göran kan nog, han har en del att säga kan vi intyga. Göran Nilsson är Och vad heter um, matkillen? Killen är Mo Mo Mogge. Mo mm, han tar jag också gärna hit en dag. Ja. Och jag skulle vilja veta vad Morgan lagar till middag. En... Matlagningspodd med Morgan kanske. Ja det som matmogge, det är, också väldigt, uh -huh. det är nästan lika kul som Adam och Adam uh -huh. matmogge det är som eh, mattina fast med mogge, det är väl så med alla människor som, som att jag tänker att folk som håller på med musik till exempel vilket vi två gör hur, hur ofta man sätter sig ner och bara spelar för att det är kul, när man håller på med det som ett yrke mm. eh, på samma sätt som att du menar att Moggi kanske inte tycker det är kul med mat äh, egent, Egentligen så tycker han inte att det är kul För det är bara hans jobb, han kanske är intresserad av Något helt annat Ja Det, det kanske var det, det värsta man kan göra Är att välja det som yrke Ja. Det är en helt annan grej man, Han måste ju se på mat på ett helt annat sätt Än vad vi gör För mig är mat för, Först och främst att bli mätt För att inte vara hungrig ja, Han ser bara råvaror Ja. Krydd, kryddor <laughs> Han ser råvaror och kredor i allt. Det är inte smak längre, det är inte njutning är bara. Det är jobbet. Morgonen är nog arbetsskadad, tror jag. Men ja. det verkar som att han har ett slitigt ändå. Jag föll med honom ner i frysen en dag. De har som ett frysrum nere. Man tar hissen en våning. Och sen så går man in i ett rum och man möts om en. Enorm fläkt som sitter som på väggen här framför oss. Så när man öppnar dörren så slår en fläkt med liksom så här, typ 70 minusgrader bara mot den. Så här. Och eh, han, han verkade ganska besvärad eh, Men, när man var alltså, där. Det låter inte som en mysig arbetsmiljö, kan man inte påstå? Det tror jag inte. Ganska kallt. Men han har mysiga elever dock, som han serverar. Det har han det har han. han har slutat be om matkortet nu när man äter ja det... Så han eh, Sakta men säkert så Har han liksom mjuknat Han var ganska hård i början Ja de kan vara lite hårda i, i köket ibland tycker jag. Jag har, Kanske jag. väl hårda väl hård. en anekdot som Den satte djupa spår i mig eh, Jag kom, eh, frukosten stänger Vid nio här på skolan mm. Och Eller de slutade servera vid halv nio Men eh, klockan nio så plockar de bort allt och Jag var där vid var Kanske sex och en halv minut i nio och så skulle jag ta gröt och det stod en kille bredvid mig som bor i min korridor. Och jag, jag tog gröt och jag hann precis länge tillbaka sleven. Då var Mogge framme och bara bara liksom han bara, med en sån jäkla svung så bara drog han upp den här grötbaljan ur det här vattenbadet. Och bara vände ryggen där mot oss och gick därifrån. Och killen bredvid mig stod helt. Handfallen, han visste inte vad han skulle ta sig till Han fick ju ingen frukost Och han tänkte, ah, okej okay, då siktade jag på mackorna Och så tänkte men han, nej, nej. Nej, nej, nej, nej Där var, där var en av eh, när Han mötte henne liksom Hon var på väg därifrån med brickan Och eh, jag tänkte stackare Så han stod bara där eh, Vilsen en stund i matsalen Och sen, sen gick han därifrån Jag, jag har råkat ut för henne också tror jag, ja, jag, den, lång, jag... den långa eller den korta? Det nog, var nog den lång, en, ja Den långa tror jag. Mm. Det, ja, jag Jag skulle ta en macka Och så skulle jag lägga på ost typ. mm. Så jag kom dit Tre minuter nio kanske var jag jättehungrig Så liksom, morgontrött, skulle bara Nu, nu, nu, nu pallade jag mig hit och ta en macka liksom. så, Och när jag skulle lägga på osten Då var hon där, där Och kniper den direkt Hon tog det ja. innan du hann Ja det är det jag med en macka utan pålägg liksom. <laughs> Det är ingen bra start på dagen man kan det tycka att när du har fått påbörja så borde man ju få eh, avsluta det liksom. Ja. Mm. Vad jag, heter fick det? Köpa, jag fick köpa den. Men att köpa den gick bra. Ja, för ja, de har ju mackor som man får be själv. Efter, det är ju efter nio, då är det då de börjar ta betalt. Ju. Just det. De ställer alltså, för er som inte har ätit i matsalen här så ställer de ju tillbaka allting klockan tio. Mm, just det. Just och då är det fika. Vi fikar ju något kopiöst här. Det, ja det är egentligen det, ja, det är väl det mest vi gör ja det, det är nog det fikandet har antagit eh, bizarra former nu det är, alltså, ja det är, det är inte hälsosamt det är inte nej det, det är det inte det. på något sätt skulle man köpa en söt sak varje gång man fikade så skulle man väl leta upp i 150 kilo på tre veckor ja okej. och ja då blir det blev väldigt mycket kaffe och sådär. Mm. Man, alltså, man mår ju inte bra av det. Tycker ni, jag tycker inte det. Nej. Det och sen, det man tar, Men man då ändå. Och sen går man det här hela dagen och är typ i byr. Ja. Man, man är ju Du var som, som du sa med nikotinet. Man är ju konstant eh, koffeinsting. Ja, det är det skönt i kroppen men det är inte skönt i huvudet. Nej, jag. det är det inte. Uh, jag sov väldigt länge i morse. Och jag, jag, för jag, vi var, det kan man ju säga Att vi hade en liten valvaka igår kväll ja, Följde USA-valet Och eh, det var ju med lättnad Som man läste Aftonbladets rubriker I morse Där det stod att Obama inte bara hade vunnit Utan hade vunnit med hästlängder Och eh, då var jag väldigt trött i morse Så jag skippade eh, Den första grejen Som vi hade Och eh, det var inte skönt att ligga i sängen och snosa För jag hade det här kaffesuget ja. Och visste att jag någon gång skulle vara tvungen att gå upp för att hämta kaffe. Och det gjorde jag vid lunchen. Och det var en sån här. Det här var en sån här anekdot som. Som faller lite när man har berättat den. <laughs> för jag trodde att den skulle vara storslagen, men den, det blev inte så som jag hade tänkt mig. Nej, jag tycker det var bra. Ska vi beskriva hur vi sitter här? Ja, det är verkligen en fin studio, vi är i, kan vi säga. Ja. undantaget är en liten röd stuga på skolområdet. Och det är ju ja, det är perfekt, måste jag säga. Det är väldigt bra skumgummiklädda väggar, vinrött skumgummi. Vi sitter här vid ett piano. Ja, jag har min dator på pianot. Pianolocket är liksom nedfällt. Och vi sitter mitt emot varandra bara framför pianot. Jag ska lägga upp en bild på Twitter så kan så kan man kolla där sen. Ja, vi kan göra lite reklam för våra skitterkontor kanske. Ja, gör det. Vi har inte riktigt kommit igång med det, med det än. Men vi, vi har ju bytt namn fram och tillbaka också. Men nu heter vi... Jag heter Ing Times Adam E. Och jag Hår heter, heter? Ing Times Adam K. Svårare det så är det inte. Nej, det var ganska lätt. Um, och där kommer vi väl skriva lite allt möjligt om... Ja, dels vad som hände på skolan och dels vad vi... Jag vet inte vad, vad vi känner för bara. Ja. Det är väl lite det forumet där man inte bara behöver behandla sånt som är så himla korrekt som det måste vara när man skriver en tidning. Utan här så kan man... Här knäppar man upp byxorna lite mer. Mm. Jag skriver så här sitter vi. utropstecken Och så lägger jag upp en bild. Så ni bara gå in och kolla om nyfikna på hur vi har det här. Ja, och vi tänkte ju live-rapportera i, i natt egentligen, men det blev i, det gick inte så bra med det. Vi lyckades inte få till twitter Twitterkontorna riktigt. Nej, vi dividerade lite fram och tillbaka om vad vi skulle heta. Och sen så, så blev det bara ingenting. Det var, det var du som gick från valvakan först. Det var det. Var. Vid, vid Jag skäms halv... lite. Okay. Ja, vid halv tre så zonade du ut liksom. Och jag och Gustav var ju inte sen att haka på. Fem minuter senare så sa jag, nej. Om man skulle ta och, och så högg Gustav in och sa, jo, sova. Och så sa jag, jo. Och så, eh, så gick vi och las. Och så. därav att jag sov så länge i morse. Så om vi är lite virrigare nu, jag känner mig lite virrig kan jag säga. Så det beror delvis på att jag knappt har sovit i natt. Mm, det, är det. det är det. Och att det här är den Tillfället då, det här är tillfället då Vår podcast Oskuld tas Absolut och, eh, vi funderade på, Det här är väldigt spontant Vi fick idén för en sen och sedan eh, Det var inte vi som fick den Det var Bella som fick den Och eh, så grabbade vi tag i En producent Claes eh, ja, Tack Claes tack. Tack, Jag tror att Claes hör oss nu eh, Han är inte i rummet men han är på Övervåningen jag vet inte vad klass är i efternamen. Nej, inte jag heller. Jag frågade, jag frågade en kille utanför skolan och han visste inte heller. Klass är ett mysterium. <laughs> det är ja. han. Det var väldigt snällt att vi fick göra det så här snabbt. Det känns, det känns som att det är bara bra att få det överstökat. precis som med den vanliga liksom. det. Ja. <laughs> Även poddåskulden de, de, de påminner om varandra för att säga. Det känns, känns ungefär lika, lika ja. Und, undrar om vi kommer kännas lika tomma efteråt som, som i alla fall jag gjorde När jag hade fördåskulden tom då ja, man, man liksom känner att eh, man, har, man har ju extrema förväntningar Och man bygger upp eh, Det här liksom, korthuset Av förväntningar och sen bara Är det som att någon drar Ett karateslag eh, Genom korthuset och det faller om man inser att eh, Det här var fantastiskt Men eh, Det var kanske inte vad jag hade väntat mig eh, Man kanske inte Man är ju extas över att man har gjort det Men ah, jag vet Det är så mycket det är så mycket inblandat eh, ja, det. I det Och det där det är ett senare ämne Det kan vi beröra Ja det, det, ja, det, det tycker jag vi borde prata mer om Ja Nej, jag ty... F... efteråt så kändes det inte så stort som det kändes före, måste jag säga. Nej. Då var det okej, liksom. Det var... Jaha. Ja, precis. Det var det. Det var det. Då var det gjort. Mm. Så hade man gjort det. Jag heter det? På tal om Twitter så kan vi också rekommendera g palmkrans p a l m p-a-l-m-c-r-a-n-t-z Det var ett c, alltså. Det, han stavar med c. Ja, nu... Nu räknar jag blint med att mm. det är ett C. Jag har fortfarande inte hittat honom på Twitter. Men det ja, är... Jag kan kolla lite snabbt. Annars. Ja, gör det. det jag, jag tror om att jag det får är... in internet. Ja, du kan ta mitt internet i telefonen. Det är alltså vår Gustav på tidningen. Och den här tidningen då. Vi är en redaktion som består av... Är vi åtta eller nio personer? Det, det var C. Att... Det var, var du se? Det var se. Du hade rätt. g krantz, Alltså. På Där kan ni följa Våran nyhetskille Och ikväll tror jag att han kommer att lägga upp Någonting om valet igår Redaktionen består av Mig, Adam Adam här bredvid, Bella Amanda, Samuel Gustav Linda Mikael. Mikael Precis Har jag glömt någon nu? Nej, nej. jag, Ej, jag skulle inte ha tagit upp det här För det är oerhört pinsamt om jag har glömt om. Men det kommer komma upp på hemsidan i alla fall Ja, det kommer det Hela Ingesundetimes.com Där kan ni följa eh, Ett par oerfarna eh, I alla fall inom journalistik Ungdomars eh, Ja, dröm Om att ha en tidning och Nu har vi det? ju till och med fått våra presskort Eller du har fått ditt i alla fall Ja, jag har fått mitt Så nu... Vi, har, vi kommer tydligen få en hel del förmåner, har Vi hört. Vi kommer ja. få gå in på Liseberg gratis Ja, det... Tydligen Sen kommer, vad får vi mer <laughs> Adams min när, vi, när någon nämnde att man kommer in på Liseberg gratis <laughs> <laughs> det inte, Jag vill ju inte dit Det, bara att det känns skönt att jag kan gå in gratis Ja Man känner sig <laughs> privilegierad Ja det är väl så Att eh, man kanske inte, jag kanske inte kommer att åka dit under tiden jag har det här presskortet. Men eller så ska vi bara göra det. Vi kanske ska åka dit och testa och åka varenda attraktion. Har ja, det blir, bara... ja, vi har ju faktiskt recenserat lite timmoiga grejer. Just det, det har vi faktiskt gjort. Det var en marknad här i Arvika där vi befinner oss. Vi befinner oss några kilometer utanför Arvika just nu. Vi var på en marknad och vi hade en testpanel som teståkte en del attraktioner och det var bestämt att de skulle åka tre stycken. Men så hade vi två två klipp på åkbandet över och de flesta gick men Gustav eh, Nyhetsgustav och eh, en vän till oss, Marcus Holmström de var kvar och så skulle de åka en till. Eh, Ingen bra idé. Det var mm. inte den bästa idén för Gustav hade varit lite vit i ansiktet redan innan men den, den sista attraktionen blev liksom, det blev droppen. För när vi mötte honom eh, så kom han med en eh, han var hungrig sa han. Så frågade jag hur det hade gått och han sa bara att han inte ville prata om det riktigt. Eh, men tydligen så hade det inträffat en liten incident bakom mm. någon, någon, något sopskjul. Så tre hade ju varit den magiska eh, siffran kanske. Det är lurigt det där. Jag har förresten hört att om man om någon, om någon kan ge mig lite klarhet i det här så får ni gärna skriva, skriva till oss. Det finns, Ni kan skriva till mig på Twitter. För jag har hört att det finns, det, det kanske är en myt, men att om man kräks högst upp i fritt fall på Gröna Lund i Stockholm och kräks precis innan den släpper så, så åker man snabbare än vad kräket Åker, kräkset. Så när man landar så. Eh, får man en dusch då? Ja, det får man. Nej. Då ska man få det i huvudet liksom. <laughs> inte nog med att man må illa och kräks, utan man, om man väl kommer ner och allt är slut så får, får man det i huvudet. <laughs> ja, det är därför jag ja. aldrig har åkt utfall. Nej, det ska man. jag har inte gjort det heller faktiskt. Nej. Känner mig inte så sugen på det heller nu när jag vet det här. Nej, man blir mindre sugen. Jag, jag, jag, jag har svårt för att kräka till sig. Det, det är, en bra grej. Att ha svårt för det. Ja, ja för det är inte alls en trevlig grej. För jag minns att en vän till mig petter eh, sa när vi gick gymnasiet att eh, jag sa att jag hade kräkts en gång i hela mitt liv. Vilket är sant. Nu är det två gånger, men då vid den tidigare en. Det är bättre än nål. Ja, tack. Varsågod. Hur många gånger har du kräkts Alltså, fram, ja, fram till gymnasiet någon gång, så ettan två. Då hade jag nog bara kräkt en gång också. Eller jag jag kommer inte ihåg att jag hade gjort det. nej Utan jag var med och var liten och var sjuk. Sådär. Så då, då, då, då kunde jag gå runt och skryta sådär, när, folk, när folk var bakfulla och kräktes. Uh. Då, då kan jag ju inte stoltse Med att nej, det är det. gör inte jag liksom. Men sen så <laughs> Sen dess har jag faktiskt kräkt en del. Uh. Men inte, inte jättemånga, fem gånger kanske. Kräk, kräkandet det har tagit fart Men det var en helt sjuk grej första, första gången ja, det hände Ja det är klart, jag minns inte för det, var, det är nog en traumatisk upplevelse som jag har förträngt Men Ja Petter Det känns det? som att det här, det här kan inte hända Nej Att det var, nej. Fel ände ja, det, var, ja. Fruktans, det är en fruktansvärd upplevelse Och Usch. kroppen jobbar liksom emot Emot ens psyke Man säger nej, nej, nej eh, Inombords och magen säger, jo, kom igen. Vi gör det här. Och så kräks man. Och det är menar... Men vilken att... kraft också. Det är ju... Kräkset? Ja, ja det, är det, det är det jag menar. Det är liksom... man, blir för... man blir nästan imponerad av sin kropp. Det är ostoppbart. Ja. Jag tränar ingenting. Men vid de få tillfällen, ja, eller de två tillfällen som jag kräkts, så har det, varit, med... det har varit en enastående prestation av mina magmuskler tryckt ut allting bara som jag har, liksom. Är det här att följa de etiska journalistiska reglerna förresten? Nej, nej, det, det kan du nog inte räkna som. Nej, det tror inte jag heller. Jag tycker, vi, jag tycker ju att vi skiter dem nu faktiskt. Ja, det tycker jag också. Vi skiter verkligen i dem. Ja. För det här vi, är ju... vi krägs på dem. Kan man, säga. Vi, det, man kan väl säga att vi kräks på eh, de etiska journalistiska reglerna. Det stod nämligen det när, vi, när jag fick mitt presskort att man eh, Förpliktigade sig att följa vissa regler som typ att inte inte hetsa folkgrupper och sådana saker. Nej, det, det, det ska vi inte göra då. Kanske. Men det här är en ganska folklig grej att kräkas ändå Ja, här ja. Det är väl alla jag vill det, antar jag. Ja, men äh, alltså, jag vet inte, skulle det verkligen finnas såna regler så? Om att kräkas. Nej, om, inom journalistiken tänker jag. Nej, det, det för väl syftet lite med det. Ja. Man ska ge folket någonting eh, som de inte vet. Ja. Och ibland måste man väl gräva lite. Vi har ju ändå lagar Man följer liksom. Ja, det räcker väl med att man följer dem. Okej tycker. jag tycka. Nu har jag inte koll på lagarna heller. Men... Det är nu Hans kommer in och tar ta våra presskort tillbaka. <här> <här> <här> när han hör det här. Vi får se till att eh, Hans, om du hör det här så... Får vi ta och prata om det där. Mm. Huruvida det här är kopplat till tidningen eller inte. Men han kan kanske kan kolla med oss. Jag vet inte. Ja, det kanske han gör. Jo, han, han, ja, vi har ju ännu en gäst, och kanske Hans. Han mm. kan komma då. Det, ja, det, det blir svårt att sålla bland alla gäster. Ja, det blir det. Man vill ju ha i många liksom. Hur ofta ska vi göra det här? Ganska ofta, tycker jag. Jag tycker också att ganska ofta låter rimligt. Um, vi får ju se hur den här blir först. Liksom, men sen tänker jag. Jag vet, en gång i veckan eller någonting. Ja, det skulle kunna vara tycka. Beroende på tid och sådär. Um, ja, vi går ju på folkhögskola, så tid. <laughs> det har vi. Tid, tid och fikapaus har vi. Ja, man kan alltid ta någon fika paus bara. Och mm. smita iväg. Och vi måste hitta en lösning så att vi slipper be. Klaas, inget illa menat, Klaas, men om hjälp. Så att vi bara kan göra det här själva vart vi än är. Mm. Det hade varit bra Ja det hade varit bra För då kan man, kan man göra det här på lite roliga platser Vi kan ju komma på någonting eh, Ställen man kan sitta på Mitt i matsalen till exempel mm. jag måste, Det är ju en bra första podd kval, Ljudkvalitetsmässigt måste jag säga det här? det här kommer säkert bli jättebra ljudkvalitet ja, jag... Så vi, vi kan ju be om nu om, om ljudkvaliteten kommer att sjunka I framtiden Precis. Men då gick vi i alla fall ut eh, stenhårt Ja herregud där. Med eh, flaggan i topp liksom och det är väl det som Det är det första intrycket som räknas Jag, bara, jag stör mig bara personligen lite Själv på mitt knarr När jag sitter och lyssnar på min egen röst För vi har ju hördura på oss och, vad, vad är det som knarrar? Ska jag visa? Ja. Det, det är det här uh, The grudge ljudet ja, Precis det, ja. typ nacke som vrids Långsamt för att sedan äta upp någon Lite, lite det eller mun som öppnas och blir Liksom oproportionerligt stor För att sen sluka en katt Eller något Nej det var länge sedan alltså man, måste, man måste jobba med magstödet även här kan jag säga Jag, jag pratar inte som jag brukar Jag är sitter... mycket svagare och, Man så. sitter ju mycket ganska så, fan, Jag får ju ta i nu, nu, får jag, nu får, Okej nu får jag skärpa till mig <laughs> Skärpning Adam <Jag> ska... <laughs> Ja nu ska jag prata högre Jag ska faktiskt sätta mig lite Nu blev det ju skillnad i min ljudkvalitet ja. Nu sitter jag mycket rakare i ryggen Det ska jag också göra. Ja det, mär det märks kanske Man är lite nervös Sådär Det är som, det är som om man, om, När vi står på scen Och har viscafé Ja det finns, ett, det finns det här Darret i rösten Som särskilt när man har En ganska Ljus frekvens Och pratar ganska svagt Så blir det så här. Mm. Men ska vi testa Om man sjunker ner i stolen Och så Pratar man lite Här märker jag direkt Att mitt knarr kommer tillbaka Mm och säg någonting du. Ja, alltså jag tror att ja, det känns som att mitt knäna kommer tillbaka lite också. Ja, och så testar man att sätta sig rakt. Bra, hållning. Rak i ryggen. Hållningen, ryggen. Då mm. får man också en stadigare röst. Det får man. Nej, fyra pinsamt. Att jag pratade efter dig, för min röst var inte alls <laughs> lika stadig som du. <håll> Men ganska stadig. Jag undrar om det. Det är nog för att man hör sig själv nu. För att man tänker på hur man låter då. Det gör man ju inte annars. Ja, att man, det, det känns konstigt att höra sin egen röst. Mm, man ja. reflekterar liksom mer över. Ja, det, det är lite som man ser sig själv på film också. Och sådär. Ja, det är inte alls så. Eller på, på kort. Tycker jag. Nej, Nej varken, inte, inte. Varken kort eller film. Förresten så skulle vi väl kanske göra en liten En liten film du jag och Gustav om valvakan igår. Och om vad det. Det lilla vi har att säga till om. Ja, det här har varit bra. Och kanske... Ja, vi har vi glömt att säga. Vi, vi kommer kanske inte prata så mycket om vad som händer på skolan. Men en del måste vi ta upp. Mm. Så im imorgon, jag vet inte... Nu, nu, nu, kommer, nu kommer ni kanske inte höra det här, höra det här förrän någon, en vecka eller flera dagar. Mm. Men, men imorgon är det i alla fall Viskrafé. Och, och då kommer eh. vi kanske... Rasmus skulle filma, vet jag. Så det kommer kanske upp någonting om det också på, på tidningens hemsida. Precis. Jag kollar i kalendern och det är... Adam, du ska, du ska spela. Onsdag den sjunde idag. Uh, ja, imorgon. Onsdag den åttonde tänkte jag säga. Men torsdag den åttonde. Då är det alltså vi ska vi, och jag ska spela. Det stämmer. Du får ursäkta mig. Vad heter det? Jag... Det var mina magmuskler. Jo, jag ska spela imorgon. Jag ska spela och vi är sex stycken. Och jag ska spela. Så är det. Det ska bli riktigt kul. Cool. Ja, det ska bli trevligt. Det blir lite annorlunda den här gången. Än, än, ja ja vi har, Det har ju faktiskt kommit upp en liten film från förra viscaféet på, på hemsidan. Ja, vi har lite klipp på tidnings, tidningen, säger jag. Men det är alltså ingesundtimes.com. Där ni kan se en liten klipp på typ två minuter eh, om från förra viskafet. Och nu kommer vi vara i en annan lokal i ett kafé på skolan- där, där vi kommer att ha lite mer ljus och så. Det kommer bli, om möjligt, ännu bättre den här gången. Ja, om vi kan överträffa oss själva. Det är det tror jag. Ja, det är det där med första intrycket. Mm. Och då blir det två. Då kör du två låtar. Eller alla kör två låtar där. Mm, precis, alla kör två. Och jag ska ju vara presentatör. Det ska då, du vara. Det ska jag vara. Då, får du, då blir det till att tänka på hur du ja. låter. Ja det, ja, det är sant. Så du låter mitt showman-chips Chips mm. sätts på prov. Mm. Hur, hur är ditt showmanship? Mm, det är inte så bra, tror jag inte. Jag har inte använt det så mycket Nej. Kanske, kanske beror på det Men det kommer nog växa, tror jag Ja, jag hoppas på det Konfrancier, ja då måste Ja, det, det ska jag säga ja, jag ska vara konfrancier ja. Konf Konfrancier Konfrancier Precis, croissant Jo, vid stel pinsam tystnad då så måste du ha ordvittra på lager. det vet du. Ja, Jag, jag har inte skrivit något skrivit ner alltså, men det borde, jag borde ju ha några, några sådana. Du borde ha någonting i alla fall. Um, för det kan ju alltid vara så att en lampa ramlar ner och du måste prata en liten extra stund eller så. Mm. Men jag tror att, att vara konferenserad, det handlar ju lika mycket om att lotsa publiken genom kvällen och liksom på de som ska spela här, som att själv också Underhålla lite ja, Som en akt Det var ju Det var det jag tänkte att Lite på skogen nästan Att jag ska ta, försöka Ta över showen lite Ja Att sk, skriva en massa Skämt Ja Och sådär Men det, ja. Att du ska göra det Ja men det, det, det, det tänkte jag mest på skogen Liksom Ja Det kan att, bli skoj. Det kommer ju Att folk kommer Jag vet inte Det är de ju om... där för musiken Liksom om du inte säger och Jag kan, jag, jag, jag är ingen stand-up komiker. Nej, det vet, det vet jag inte. Jag har inte sett dig. <laughs> stand -up. Stand -up. Stå upp. Här. Stå upp Stå upp någonting. Mm. Det var, jag har jag aldrig varit på och sett när stå står upp. Show, Nej, det, det, är jag eh, det är bra, va? Ja, Det, det, det, det, det gillar jag. Mm. Men det är lite, det är lite som, ja, som en podcast, måste jag säga. Jag, jag älskar ju att lyssna på podcast. Men ja. jag, jag har ju aldrig kommit på tanken Om att göra, göra det själv liksom. Men hur gör man det intressant Inte ens stå upp För att stå upp är de ju bara roliga i sig Men de har ju ändå också i och för sig material Och jag tror inte att du och jag, du och jag Än så länge i alla fall Är så eh, överväldigande roliga i oss själva Nej, Just nej, nej. nu här Eftersom att många säkert kanske inte ens vet Vilka vi är nej. Så eh, då kanske det ska till Att man har något kul material Ja det, det måste man ju ha Mm. Jag tänker nog mest att jag Jag knappt ska, jag ska nog inte göra någonting alls i Jag ska bara gå upp och säga Vilka som ska uppträda liksom. ja. Och ja, säga hej hej hej, hej, hej. Och, och säga att de kan köpa fika ja. Och att det är paus När det är paus Och att man kan köpa fika när det är paus Ja i pausen kan man köpa fika Och ja, efter att de fikat i pausen Så spelar någon igen Och så fortsätter det mm. Vi kan nog bara ha en paus tror jag vi är sex personer Mm Sen spelar jag två låtar vara så sex låtar Och sen paus Sex låtar, slut Vi behöver en jingle också Jag ja, önskar att vi hade det. 45 000 följare på Twitter att vi nu bara kunde säga, skriva Ska en jingle till oss Nu nu Men det finns ju ändå många musiker på den här skolan Så det skulle vara kul om, om, man, om de kunde göra bidrag Ja, för, ja absolut Till om, en jingle Om det är någon som mot, mot all förmodan som, som lyssnar. Ja, så, och kan knåpa ihop så får ni väldigt gärna göra det. Så vill vi, ha vi vill ha någonting som inkluderar vårt, eh, vårt arbetsnamn, som just nu är Adam och Adams podcast. Och den ska väl vara cirka 25 sekunder lång? Mm, tror jag. Det låter bra. Ja, vi, vi, vi gör ju musik i och för sig, men det är inte, det är inte den, den typen av musik. Kanske. Nej, precis. Man kanske inte vill ha en svår ballad på 3,5 minut om podcasten. Eller? Eller? eller? Kanske vore det kul med. eller det? Eh, Ja, det vet jag inte. Vi får väl se. Fast Jag tycker det skulle vara kul med någonting som är lite oväntat och som inte vi har gjort själva heller. Mm. Kanske någon. Någon som kan det här med elektronisk musik. Jag tänkte precis igen. som som det heter. Elektropoppare, precis. Elektronisk musik. Jag är inte jätteinsatt i det men. Jag vet att det är populärt. Nu låter ja. jag som en gammal man, gammal. ungdomarna tycker jag om det tydligen. Ja, tydligen så är det så att man inte ens använder Sweet. riktiga instrument längre. Nej, vad, är det, vad spelar de på då? Ja, datorer. Dat datorer. Ah, ah, okay. Ja, okej. Ja. Eh. Okej, okay, okay. men Det har man ju hört om. Ja, det har man hört om. Det är tydligen eh, väldigt populärt. Men det går bra för datorer? Jag det går bra jag. för datorerna nu. Faktiskt, här sitter vi med en dator, en iPad och två iPhones. iPhone 4 och iPhone 5. Det är ingen större skillnad faktiskt. Jag tror att vi båda är lite beroende av datorer kanske. Kan det, man tror jag, säga? det tror jag också. Och det som händer i datorerna framför allt. Själva datorn i sig fascinerar mig inte avsevärt. Men ja, det är ju det här med sociala medier och det. Ja. Att man är med. Liksom. Ja, innan innan var det mer dataspel När man, när man var yngre liksom. mm. jag, jag har ju varit fast i kan jag säga. Ja, jag också ehm. Ehm, Mörk period I mitt liv Usch, Det där var Ja, det är traumatiskt mm. Jag eh, Spelade eh, Allt möjligt Men det började innan det Innan jag började spela riktiga spel På datorn så spelade jag mest på konsol, typ Xbox. Och så spe spelade jag på datorn, det var typ miniclip.com. Ja, här är ju Ja Där kunde man hitta en militär helikopterspel som jag kunde spela i 6 timmar. Ja, det var, Jag körde nog mest på miniclip när man hade datorkunskap i skolan. Okay. Då fanns det inte WoW uh, Nej. Och på de datorerna. Liksom. Precis. Om man inte installerade det. Vilket man kanske inte gjorde. Nej, det, jag... men det tog ju typ uh, 12 timmar att installera det här spelet. Tack. <laughs> <Ja. laughs> Jag minns fortfarande första gången jag installerade World of Warcraft. Och den, där, den där musiken. Ja, den där jätla musiken. För jag hade, jag hade... Man satt och skrek av kläderna. Ja, det, man gjorde, man. Igång. det gjorde man verkligen. Och sen den... dog man när internetuppkopplingen inte fungerade. Eller, ja, Eller man skrek på sin mamma när hon satt med ja. mat. Eller när man inte lyckades få ner en boss. Ja, man hade lagt tre timmar på det. Sen... Jag kommer ihåg. Jag, jag, sådär. Man, har, man får ju... Guld i World of War, kan man säga Som man kan köpa saker för Som pengar, valuta alltså. Ja som valuta, ja. det är guldmynt och silvermynt och kopparmynt Och, och, mm. det, och det spelar inte så stor roll som något, det andra kanske Det viktigaste är väl hur länge man har spelat Och vad man är för level och vad man har för utrustning sådär. Ja, Man kan inte köpa allt Men jag, ett, det var någon, någon period där jag behövde mycket guld Guldmynt du, Jag var på jakt lite... guld och då, och, då, och då fanns det så här hemsidor som sålde guld så då satt i någon, lite, någon så här. Det var ju från Kina tror jag. Du vill säga Asiat. Nej, nej men jag tror det, det är väl det, jag tror de satt i Kina och så och de, de satt där dygnet runt liksom och jobbade ihop guld. Ja, du Gunmars vet vad det heter. Guldfarmer, farmer. Ja, ja det det är efterhand så är det ju ett hemskt. Ja. Jag tror de är det är slaveri för Det är därför jag skäms för så här men då, då köpte man ju liksom lite guld av dem. Mm. För riktiga pengar, för vi, har ju, vi hade ju pengar Eller vi har ju pengar också vi... det har ju inte de, de är ju tvungna att sitta vid en dator 24 timmar om dygnet För att få pengar Det var liksom deras jobb För jag menar man kanske har pengar i, i den här verkliga världen Som man kanske var ganska frånkopplad mm. från När man spelade World of Warcraft Det sjuka är ju att, att man avundades ju dem För de hade ju det perfekta jobbet Jag ja, fick spela World of ja, Warcraft jag, jag hade gett upp allt för att eh, Bara få sitta hela dagen Och dricka joltkola Och farma guld mm. Istället för att gå i skolan. Och jag såg ju fram emot det alltså hela dagen. Jag spelade på mm. morgonen. Gick upp extra tidigt för att spela. Mm. Gick till skolan och kom hem. Och det första jag gjorde var bara att sätta mig och eh, spela. Eller så hade man någon raid som man hade signat upp sig på. Liksom. Och mm. man vill inte svika gilden och, och så. Och här sitter jag och pratar med. Jag, jag har många vänner som fortfarande spelar. Och, och det finns ju de som är värde. Ja, det, jag, med. det var. Jag såg på debatt för några veckor sedan. Mm. Och då diskuterade de att det var ganska många som var helt. Alltså, det är ju det är liksom ett beroende verkligen. Ja, så att folk fick lägga de fick, fick läggas in på i liksom, handling så tror jag? Ja. Så där, så det, det, ja det, men det var ju det var kul måste man säga. Ja, då hade man kunnat hålla det på en bra nivå så hade det varit jättekul. Ja, det är jättekul. Och sen blev man bra på engelska också. Det blir man. Det får man faktiskt det. att det När man sitter och pratar med någon Som är från Ryssland liksom, mm. På engelska Så blir man duktig För det gäller att ha ett stort ordförråd mm. eh, Som kanske inte bara innefattar liksom, En massa märkliga uttryck Från spelet Typ Leather Shield mm. liksom, Utan man lärde sig mycket engelska Så någonting Det var väl det argumentet man kanske använde När mamma eller pappa säger mm. Men gubben du spelar alldeles för mycket data Ska du inte gå ut och spela fotboll mm. Så sa jag Nej men det finns bra saker Det finns bra saker Jag eh, lär mig lär mig engelska och, och företagande För jag jobbar för att Få in pengar liksom. Så sam sam och. sådär också Ja, precis. Sociala färdigheter jag, är, är inte ut mina jag har ju kompisar Jag har ju min jag Vill du jag här, guild. träffa Elvin Det är en ja. alv Level 70 Han är jättetrevlig Han är 37 år gammal mm. Från Polen Vi är bästa vänner ja liksom, Vad varför, varför, var är problemet? Ja, varför? Så det, det tog ju det tog mycket av en De, Det tog ju pengar bland annat Mm tid och så. Men det gav ju en, ett, dels ett MVG-engelska och dels då din, din polska vän som honom hade du inte träffat. Nej, det hade jag uh, Det var en han. Det var en han. Uh, <clears throat> men som i spelet var en hon. Mm. Var du en hon eller en han? Jag, jag var en han, jag var en human warrior. Oj då. Okej, okay, det känns stereotypiskt. Ja, det, det var väl alla. Ja, nästan Alla någon gång har gjort en human warrior. Var han blond eller mörkårig? Ja man var lite mellanblond så här. Ja, för det här Lite du, back slick. Du är ju mörkårig Och ja. det, det jag ville utröna var om du skapade dig själv I spelet mm, Nej jag skapade väl Den jag ville vara kanske jag ville okay. vara för Om man skapade den man ville vara Så har jag nog någonting annat jag ska lägga sig inför För jag var nämligen en eh, Blond alv En kvinna <laughs> <laughs> eh, Så eh, ja, Jag kanske har problem det, det med min personlighet. Jag kan vara ganska klid i min personlighet i det att jag egentligen, om jag fick bestämma själv, skulle vara en alv som. Anna, annars kan det ju vara så att man vill vara någon helt annan. Att, Exakt. att fly från jaget. Precis. Och så, så kan det nog vara. Att man har ju någonting i det verkliga livet, men man kan vara vem man vill, hur man vill, där. Det är nog det, är nog det som hänger grejen med valf, kanske. Att det, det. det lockar nog extremt många, för är man inte. En vältränad eh, Vacker eh, i, Alltså Ett generellt avseende liksom, I det verkliga livet som spelar fotboll eh, så, så kanske man Vill vara perfekt På något annat sätt mm. Någon annanstans Det blir ju lite nordcirkel också när man, när man börjar spela så tappar man kanske lite kompisar Och sen Då flyr man in i den här världen liksom För att få sina kompsar där Och så tappar man mer och mer Precis Tappar man mer och mer i IRL som det heter. Och så. Exakt. In real life. Just det. Betyder det. Jag ser att klockan är 18.43. Jag vet inte riktigt när vi började. Men ja. skulle inte du på tal om fotboll jo, gå jo, till jag gymmet? Jo, jag ska, jag ska ju träna. Mm. Det kan vi säga. Jag skulle kunna beskriva Adam här nu. Där han sitter på sin svarta stol. Han har ett par svarta stuprör på sig. En grön... Liksom nästan... Ja, den är stickad va? Ja, det tror jag. En stickad långarmad tror jag, med upprullade armar eh, Och under den har han... Skulle jag gissa ett vitt linne eller en vit t-shirt? Ja, en t-shirt. En t-shirt, en t, t, t jag. Eh, han har mörkt hår. Eh, ett par hörlurar från AKG på sig. Eh, som har guld där vid öronen. Eh, skägg. Mm -hmm. Som en liten mustasch som... Eh, är lite avskilt från skägget. Eh, och, eh, nu har jag beskrivit honom. Och då kan jag beskriva dig då. Jag är inte lika bra på att måla upp bilder som du. men. Jag vet inte vad jag målade upp riktigt. Hur, hur uppmålande jag var i min beskrivning. Ja, och du, och du, du är ju blond då. Jag är mörkare. Du är lä lite längre än mig kan man säga. Är vi, vi, vi är båda ganska långa. Precis. Och du har en grå. Eh, tröja på dig Eller t-shirt, långarmad t-shirt En armad t-shirt Och en blå kofta Och ett par ljusblåa jeans Som är upprullade ja Och du har också på dig guldsvarta hörlurar Det har jag Och jag har matchat eh, Min outfit med ett par svarta strumpor Från H&M Med gula tår och gul härl mm, Fina eh, Tack det är, det är snyggt när man har skor på sig För då ser man bara det är svarta Det här är de strumporna som jag jag brukar tänka att När jag tar på mig de här så Vill jag inte behöva ta mig skorna under dagen Nej man har ju ett antal sådana strumpor Precis um, När slutade du använda vita sportsockor? Jag vet Jag har nog knappt Ja jag, jag, man använde väl, väl det när man var liten kanske ja. Men sen när jag upptäckte de här tunna Så var jag ju fast sockor de alltså jag inte de inte pappa är de är inte det, sköna. de är, nej. Inte, det är de är inte de är inte de är inte liksom, det är ingen, inget stöd. de är inte, inte så tjocka, de, här. de är, väldigt tunna. Det är som de är inte är inte de är inte de är inte de är inte är inte de är inte de är inte de är inte man inte Det är är man inte Alltså går runt i strumpbyxor men Det verkar ju vara ganska skönt alltså Tajta jeans är ju inte så skönt Som? Nej det är inte så jag, jag, jag har nästan alltid svarta tajta jeans ja. Och jag, för, jag gillar att ha lite loose fitt på mina jeans Fast vill jag ändå att de ska vara tajta För att det ska se bra ut liksom. mm. men, men strumpbyxor alltså det, Jag önskar att jag var tjej Då skulle jag nog Min favorit outfit skulle nog vara ett par strumpbyxor med bara en stor tjock liksom college-tröj över som går ner lite över eh, skärten. Det, det låter skönt. Något typ såhär University of California. Eller något sånt där häftigt. Eh, det verkar så skönt att bara ha strumpbyxor. Du har det har du rätt i. Nej, jag skulle nog bara köra på strumpbyxor. Eller ha någonting mer såklart. Men jag skulle eh, kanske inte ha så mycket en byxor på mig. Nej. Det är ju, det är ju en det... smaksak. Det finns ju många tjejer som aldrig har jeans på sig. Nej. Som alltid, har strump, eller tights kallar man det kanske då. Ja. Snarare än strumpbyxor. men sti, ja, Steget är inte så långt från mina byxor faktiskt, måste jag säga. I passform, nej. Nej. nej. Men i eh, uppfattning så. så ja, hade du hade du ha hade till om jag kom till skolan i svart strumpbukser. Eh, ja, en alltså inte om det hade varit första dagen i skolan. Då hade jag bara okej. Okay. Han är en strumpbuksekiller liksom. Mm. Men nu. Om du bara kom i imorgonbitti i strumpbyxor så skulle jag ju undra om du skulle dansa eller utför någon annan aktivitet som kräver eh, ett sånt ombyte liksom. Ah. Eh, fast ändå, vi är på folkhögskola och när jag kom hit, jag måste säga att jag hade förväntat mig ganska mycket rosa och lila hår liksom. Ja, men de flesta är väldigt, alltså, jag ska inte säga vanliga. Nej. Men det är, det är inte så många som sticker ut så mycket som man trodde. Nej, precis. Det gäller att vara politiskt korrekt och inte säga att folk här är vanliga, men... Eh, Nej, det är väl ingen som är liksom. Eller, det var normal, normal får man absolut inte slänga sig med. Det är ju livsfarligt. <laughs> Då kommer Viveka bring down hell. Ja, liksom. Eh, Viveka i våran... Ja, vi tar vi i ett senare avsnitt. Hon är helt, Hon förtjänar ett avsnitt. Ja, hon förtjänar väl att få ett helt avsnitt dedikerat till sig. Men strumpepixor, du kan absolut, jag skulle, inte, jag skulle inte tänka så mycket. Men solare mot det skulle inte vill det, det är ju... det verkar inte alls Nej. bekvämt faktiskt. Fan vad jobbigt. Eller så är det jättebekvämt så att man inte har någonting mellan låren, man bara har någonting runt. Det finns ju män som har sol och det kallas ju kilt. Ja. Jag har aldrig varit speciellt sugen på att dra på mig en gilt faktiskt. Nej, och, myten, och det är inte snyggt heller. Myten säger ju att man inte ska ha några kalsonger på sig. Nej, det kan man inte ha. Nej. Jag minns när jag var på scoutläger. För jag var scout. Vi var på ett jättestort scoutläger som hette Jinky Jamboree. Det var enormt. Det var folk från hela världen där. Och det var på någon slätt i någon avlägsen del av Sverige. Så när man kom dit så skulle alla bygga som ett typ ett läger. Och då satte man upp sina tält och så och så byggde man ett ställe där man skulle äta. Man var där i en vecka. Eh, och så var det några skottar där eh, som byggdes som en ställning, en platå. De tog stockar, alla fick stockar. Och så stod den där hög. Den kanske var fem meter hög. Och där uppe så la de som stockar som ett golv. Men de la inte stockarna så tätt. Så stod man under deras eh, stockplatå. Oh ja. Så kunde man titta upp. På stocken. Och så var det någon som sa till mig, någon scout i min grupp som sa Adam du måste komma och kolla Det är en skotta här som inte har Någonting under sin kilt <laughs> Och det tyckte jag lät som en Strålande idé Vi sprang dit för att se den här skotten Som skulle stå där uppe Och alltså. så skulle man kunna titta rakt upp i hans härlighet Men Det var en stor besvikelse När jag, när jag kom dit och såg att det var ju Det var kanske två av dem ja. Två av hundra skottar Som hade kilt Och jag såg ingenting det, jag skulle gissa att båda har eh, Alla stod inte på den platån Så jag kunde inte kolla Men jag tror att alla hade kalsonger på sig Ja, det var, men, det var Fick man ju en fördom till Ja, krossad Exakt, det är tråkigt när de går i kross Ja, det, nej, det känns inte bra Nej, det känns faktiskt nej, inte det, var, alltså, det verkar ju faktiskt vara skönare att ha kalsonger ja, jag, jag, jag tycker att det är bekvämt Jag sover i kalsonger ja, Jag också, av Ja, oftast i alla fall. Oftast. Alltså det kan ju vara väldigt svalkande och härligt att inte ha kalsonger när man sover. Mm. Samtidigt som jag är eh, lite kluven i det. För att jag ibland så jag på mig t-shirt och ett par Och sockor. Mm. Nu för tiden sover jag ofta i sockor. Även om jag bara har kalsonger eller inte i också. Så sover jag ändå i eh, sockor. Det, det är bra, jag har hört. Ja, Alltså jag tror att det är jättebra för sömnen För att jag blir jag är alldeles varm och god när jag somnar Och jag kan i princip sova utan täcke då För att jag är så himla varm Ja men just, ja, ja, fötterna är ganska viktiga då mm. Att hålla varma Du är frågan, ska man sova med mössa också? Ja, nattmössa Ja men det som, är, inte, ja. det, det är faktiskt Men det är inte så många som använder nattmössor Längre tror jag inte Nej. Jag har inte träffat på någon som har nattmössa Men i en, i en film där det... Jag har träffat på många som pratar nattmössa. Ja, <laughs> ja det, det är en, en, det en, det en helt annan framme, grej Undrar vad, undra vad det uttrycket föddes ur att ja, man pratar i nattmössan Att man, man pratar lika förvirrat som om man pratar i sömnen kanske eller något. Ja, där, ja, vi kunde spekulera länge i det Men du gav <laughs> klarhet i det så här fort det, Ja, det är, för det, är, det är kul när folk pratar i sömnen Ja, det är väldigt kul samma kompis till mig som gillar att kräkas, vilket jag skulle säga förut, att han faktiskt tyckte om att kräkas för han sa att det var skönt. Han, vi var några stycken, det var efter kanske två veckor i gymnasiet så sov, sov några stycken hemma hos en kompis. Ja, eller hos en kille i klass, klassen, eller i skolan i alla fall. Och jag var inte där, men jag har fått återberättat för mig att han hade vaknat mitt i natten och ställt sig nedanför alltså fötterna på en, en annan kille. Och vi kände ju inte varandra alls då bra. Eh, och så hade den här eh, Tinti som man heter- hade legat och sovit sova han hade vaknat. Eh, och så hade han sett ner den för sig vid fötterna- så hade Petter eh, stått och bara stirrat på honom. Mm. Och så hade Tinti sagt, Petter vad gör du? Och så hade Petters svart något obegripligt. Eh, och Tinti kanske inte förstod direkt- att Petter eh, sov fortfarande där han stod. Och alltså då pratade nattmässan. Och efter ett tag så hade han liksom kramat sig själv- om jag förstår det rätt, och börjat smeka sig hejdlöst över hela kroppen. Han hade dragit med händerna över hela kroppen bara. Sen han skrikit sin storbrors namn, tror jag. Olle heter han, storbror. Och det är ju att prata i nattmössan är ganska grovt. Det, det kan vara kanske där uttrycket kom till. Mm. Eller om det var den tidigare. Kan tidigare. Men Petters sömnibravader ska inte få ett helt avsnitt, men det, det finns mycket. Vi var på klassresa i Göteborg i gymnasiet och så såg man i ett dubbelsäng på ett vandrarhem. Så sov en kille som heter Tore under Petter och Petter satt i, var i sängen ovanför. Så hade Tore vaknat mitt i natten så hade Petter på något sätt suttit liksom, på kanten av sin säng där uppe. Och sen hade han ropat liksom, att nu hoppar jag. Och Tore hade bara eh, frågat vad Petter höll på med. Och så hade, sen hade Petter hoppat. Men man har ingen kontroll över sin kropp när man sover. Så han hade bara landat i en hög på marken. Sen har han sprungit ut ur dörren och sprungit korridoren rakt igenom. Och sånt där är obehagligt. Ja, ja, alltså, ja, det kan ju vara kul, men det kan vara väldigt läskigt också. Ja, otäckt, för man kan ju skada sig själv. Ja, oj. Oh ja. Ja, ja, min mamma har pratat i sömnen Kom ihåg när jag, när jag var liten och gjorde hon det. Och då var det så här: då fattade man inte riktigt om hon var vaken eller sådär. Man är inte van nu att ens mamma pratar om helt osammanhängande konstiga saker. Liksom. Skrämm, och jag, skrämmande när man är barn? Ja, jag, jag har ju också en del sådana här bravader från när jag var barn. Mm. Jag både gick och pratade i sömnen. Så ett tag så fick de sätta för liksom, stolar för min dörr för att jag inte skulle gå iväg på natten. Men... Och, och, och så... Men om du gick upp och var, när du upptäckte dörren är går man och lägger sig då igen? Ja, jag, jag vet inte hur, hur det funkade riktigt, men det, jag tror de skulle väl höra liksom att stolarna flyttade sig och så fick de väl leda mig tillbaka då, till mm. sängen. Men en gång i Frankrike så var jag nära på att hoppa ut från ett fönster i sömnen. I sömnen? Ja, och, då, och det var i så här högt hotell också. Så det var typ på typ tionde våningen eller någonting. Men du hoppade inte? Nej, min, mina föräldrar vaknade när jag stod, hängde ut från fönstret. Men? jag hade okay. öppnat och, och allt så där. Du minns inte varför du ville hoppa? Nej, jag, nej, jag, nej. jag, jag kollade nog bara ut mest, tyckte jag. Spännande. Vilken skräck det måste ha varit att hitta dig. Ja, och för en stund trodde du var självbordsbedägen. Mm, ja, men sen slutade jag med det. Men sen för något år sedan så hände en grejen Och då dansade jag igen. <laughs> var, var du ensam då? Nej, det var jag inte. För, så jag kanske gör det varje natt. Men då, ja. eller, inte, eller ofta för att, för att ingen ser det. Det är det som... Eller berätta mer. Vem var du med? Då var jag med min dåvarande flickvän. Mm. Och då, så det var hon som berättade det för mig sen. sen. Jag, jag, jag, jag kommer inte ihåg det riktigt. Hade hon vaknat av att du dansat? Ja, hon hade väl vaknat av att sängen skakade eller någonting. Men jag dansade idag. Jag stod inte Och då vaknade jag. Hon tyckte väl att det vibrerade lite i sängen. och så ja, hon fattade inte vad som hände, men så... Tittar hon upp och där satt jag och och juderade. Mm. Så vevade med höga handen för luften som bröt så. <laughs> som br Och så så här, dansa. dansa, då. <laughs> det, jag, jag ja. Jag hade väl varit för mycket på på krogen <laughs> uh, ska vi ska vi avsluta podcasten med att uh, ja, uppmana till att, att sömndansa. Till att sömndansa frä, främst sitt dansa. Ja. Måste jag få säga, det var ett, Eh, bra uttryck Sittdans ja. Här skulle vi egentligen slänga in någon eh, Låt i efterhand Det kanske Claes kan fixa mm. eh, Någonting som man skulle kunna sittdansa till Jag, jag lärde mig av stekaskolan på, När När, när mm. sajten Tusen apor fanns Ja då hade Det de, var den bästa tiden i mitt liv ja, Då hade Alex och Kalle Schulman En stekarskola Med sådant Ja, men Sören fick han byta Sören, honom till. Sören <laughs> har inte stekt Det är inte så stekigt Om Sören Ismail ville steka så skulle han nog kunna steka ganska bra. Ja. tror jag Men det var så det, jag kanske hade kollat väldigt mycket på de avsnitten. Och sen somnat. Och sen helt enkelt, ja. Som sitt dansat. Ja. Kan det vara så som det är med Vov, som vi sa att eh, där kan man vara någon som man vill vara egentligen att du kanske i sömnen så växt ditt undermedvetna som mm. är en sittdansande stekare. Det, det är nog det, det är den, jag, den jag egentligen är. Det låter jag är sittdansare. Ja. En sån är du, sittdansare. Sittdansare och nöjesmediajournalist. Ja, det, nej, det kan man kalla mig. Och, och musiker och mycket annat. Och eh, jag är Adam chefredaktör på Ingesund Times. Det här är Adam och Adams podcast och det här var det första avsnittet. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi, vi hörs i eten. Hej på er. Hej.